פרק ט"ו בבוקר מיהרו ראשי הכהנים לקיים התייעצות עם והסופרים וכל הסנהדרין. הם קבלו את ישוע והוליכוהו ומסרוהו לפילטוס. שאל אותו פילטוס, אתה מלך היהודים? השיב ואמר אליו, אתה אומר, וראשי הכהנים השמיעו הוסיף פילטוס ושאל אותו, אינך משיב דבר? ראה כמה הם מאשימים אותך. אולם ישוע לא השיב עוד דבר לתימהונו של פילטוס. בחג היה משחרר להם אסיר אחד על פי בקשתם. איש אחד, בר אבא שמו, ישב אז בכלא עם המורדים שביצעו מעשי רצח בעת המרד. בא אי המון והחל לבקש שיעשה למענם כמנהגו. השיב להם פילטוס: האם רוצים אתם שאשחרר לכם את מלך היהודים? כי ידע שמקינאה מסרו ראשי הכהנים. אך ראשי הכהנים הסיתו את אי להעדיף שישחרר להם את בר אבא. הוסיף פילטוס ואמר להם, אם כן, מה אעשה לזה שאתם קוראים לו מלך היהודים? צלוב אותו, צעקו. אבל מה רעה עשה? אמר להם פילטוס, אך הם צעקו ביתר שאת, צלוב אותו. כיוון שרצה פילטוס להשביע את רצון ההמון, שחרר להם את בר אבא ואת ישוע, הילקה ומסר אותו לצליבה. החיילים הוליכו אותו לפנים החצר שבבית הממשל וקראו לכל הגדוד. הם הלבשו ארגמן, שמו עליו עטרת ששרגו מקוצים והחלו לברך אותו. שלום לך, מלך היהודים. היכו על ראשו בקנה וירקו בו, גם קרעו על ברכיהם והשתחוו לו. אחרי שהתלוצצו בו, הסירו מעליו את הארגמן, הלבשו את בגדיו והוציאו לצליבה. אותה שעה עבר שם שמעון מקירניה, אביהם של אלכסנדר ורופוס, כאשר באה מן השדה הם הכריחו אותו לשאת את צלבו של ישוע, והוליכו את ישוע אל מקום גולגותה, שפירושו מקום הגולגולת. נתנו לישוע יין, מעול במור, ולא לקח אותו. אז צלבו אותו וחילקו את בגדיו, בעפילם עליהם גורל, לקבוע מה ייקח כל אחד. השעה הייתה תשע בבוקר, כאשר צלבו אותו, מעליו היה קבוע כתב אשמתו, מלך היהודים, ויחד איתו צלבו שני שודדים, אחד מימינו ואחד משמאלו. בזה התקיים הכתוב, ואת פושעים נמנע, והעוברים שם גידפו אותו. הניעו ראשם ואמרו, אהה, ההורס את בית המקדש ובונה אותו בשלושה ימים, הושע את עצמך ורד מן הצלב. כך גם התלוצצו ראשי הכהנים והסופרים באומרם זה אל זה, אחרים הושיע, אך את עצמו איננו יכול להושיע. המשיח, מלך ישראל, שירד עכשיו מן הצלב, ונראה ונאמין. גם הנצלבים איתו חרפו אותו. בשעה שתים עשרה בצהריים, השתרר חושך על כל הארץ, עד השעה שלוש. ובשעה שלוש צעק ישוע בקול גדול, אלוהי, אלוהי, למה שבקתני? שתרגומו, אלי, אלי, למה עזבתני? כמה מן העומדים שם שמעו זאת ואמרו, הנה לאליהו הוא קורא. משהוא רץ, מילא ספוג בחומץ, הצמיד אותו אל קנה והגיש לו לשתות, ואומרו, הבא נראה אם יבוא אליהו להוריד אותו. ישוע צעק בקול גדול ונפח את רוחו. ופרוכת המקדש נקרעה לשניים, מלמעלה עד למטה. כשראה שר המאה, העומד מולו, כי כך נפח את רוחו, אמר, באמת, האיש הזה היה בין האלוהים. גם היו נשים שהסתכלו מרחוק, וביניהן, מרים המגדלית, מרים אמו של יעקב הצעיר ושל יוסי ושלומית, אשר הלכו אחריו בהיותו בגליל ושירתו, ורבות אחרות שעלו איתו לירושלים. לעת ערב, ומאחר שהיה ערב שבת, בא יוסף, איש רמתיים, חבר סנהדרין נכבד, שהיה גם הוא מחכה למלכות האלוהים. עז הובא אל פילטוס וביקש ממנו את גופת ישוע. פילטוס התפלא שהוא כבר מת, קרא לשר המאה ושאל אותו אם ישוע כבר מת. כשנתברר לו הדבר מפי שר המאה, נתן ליוסף לי את הגופה. יוסף קנה סדין, הוא הוריד אותו ועטף אותו בסדין, הניחו בקבר חצוב. בסלע, וגלל אבן על פי הקבר. ומרים המגדלית ומרים אם אמ יוסי, ראו היכן הניח אותו.